Bismillah ar-rahman ar-rahim Inna alhamda lillahi nuhmaduhu wa nasta ainuhu wa nasta ghafiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min siyyat a'amalina ma yahlihi allahu fala muzila lahu wa ma yudlilhu fala haadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wa ahdahu la shariqa lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'ad tzisa Lafdit dhe falendërimët janë vetëm për Allahum Subhanehu wa Teala Ate falendërojmë për e ti fale, u dhe zime, kërkojmë salavata dhe salama për shëndetjet më të mira Bi pengamberin tonë të dashur, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Shokëve të ti, familës të ti dhe gjdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira Dhirë në ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar dhe zërë të pranishëm, fillemisht e lusim zotin e madhjelle gjelaluhu që këtë gjysëm të Ramazanit që e kaluam, Allah të këtë bërë kabul për neve. E kjo gjysë më tjetër që nga kam bet, e që është edhe më e mira këtë Ramazanit, në të cilën bëm pjesë dhjetës i fundit, në të cilën dhjetës është edhe nata e kadrit. Andaj e lusim Zotin Ton Gjellë Gjellar, që Allah të nga mundëson që ti mërim këtë dit, ti mërim këtë net, duke i bë adhurime dhe i badete Zotin Ton të bareke vë t Do të vazhdojmë me lejnë Allahu që i legjera që të flasim për cilësit njërzore të Muhamedi sallallahu a.s. Gjendje dhe halët të cilat i kishte aj, a.s. Për mendëm legjera të në fundit kritikat dhe qërtimet e Muhamedi sallallahu a.s. E sot dhe të filojmë që të flasim për fjalimet e Bengamedi sallallahu a.s. Si fliste, si legjerante, si mbante fjalime, Por para se të kalojmë te fjalimet, sot do flasim me lein Allahu Xhel Xelaluhu si hapi te fjalimet pejgamberisallallahu alajhi wasallam. Si e nisni fjalimin? Që është shumë rëndësishme. Nga se nga vendi i të arrët, nisma e fjalimit, fillimi i fjalimit, hapja e ligjëratës argumenton per fuqin e folsit. Allahu Xhel Xelalu ka borç te pejgamberijon sallallahu alajhi wasallam tiat ndër folsit më të mirë në botë. Kur kush ka fol më mirë se Muhamedi sallallahu As në aspektin e përmbajtjes, as në aspektin e gramatikës, as në aspektin e letërsis, të gjitha kanë qenë të pengamberi a.s. në nivellet në më të larta. Për këtë asyje, pengamberi jonë s.a.v. vazhdojnë edhe sot të studiohet nga studiuësit në më të lartë, nga djetarët në më të lartë, nërko që gjithë të monë djetarët thonë ne jemi në jemi nënë gramatikën e pejgamberit aleyhissalatu sallam, nën letërsinë e tina, shumë më poshtë se fjalimet e tina. Dhe ti i djegj njerëzit të mollait, të cilët me 20, 30, 50 vjetë studime, studiojnë dhe mësojnë dhe arrin shumë të arritura në uh, shkencat e ndryshme dhe prapë në fund thonë, një fjalë e pejgamberit aleyhissalatu sallam o shumë më e formuluar, o shumë më cilësorë se sa të gjitha librat tona eksumarat. Dhe kjo është fare argumenton argumenton se ky njeri, të cilin e ka zgjedhur Allahu xhël xhëlah për pejgamber, ka qenë më i larti në fjalime. Pra sot do ta shohim se si pejgamberi jon Sallallahu alejhi dhe sellem e nis te fjalimin. E niste. niste. Shumë është interesant se në këtë nisma, në këtë fillim e hapje të fjalimeve shpesh harbohen sh══b për pranimin e Islamit. E pranonin njerëzit Islamin vetëm nëse si peinis fjalimin Muhamedi Sallallahu alejhi dhe sellem. Andaj për nga mërë i johën si sallallahu aleyhi sallem, ishte njëri cili dinte të fletë mirë, dhe ishte i ammëllë në fjalët e tina. Si kërë gjithë dhëtë Ayshe radiallahu anëha, për nga mërë i johën sallallahu aleyhi sallem, flisë të bukur, flisë të rrjethshëm dhe flisë të qartë. Si të cili e mirë të veshë, shparë për dhëtë për nga mërë i johën sallallahu aleyhi sallem. Dhe të Allahu të barëk e vë tjala në surën e nur Për Allahu i zelalalu i dërguar i Allahut nuk ka tjetër detyrë pos me ju kallëzuaj juve qartë për relation çfarë keni obligim. Pra pejgamberi sallallahu selam e ka obligim me përcjell mesazhin e Allahut. Se ka obligim me ta imponu mesazhin e Allahut dhe me ta diktu me zor, ama kët mesazh duhet me përcjell qartë. Mos me thën dikush se mora vesh i pa qartë e kështu më ratë pengamberi johën sallallahu aleyhi wasallem fliste shumë qartë fliste pra me gjuna rabë gjuna rabë dhe krejt atatësët ishin të pranishëm e kuptonin fjalimin e pengamberi sallallahu aleyhi wasallem trasmetoni ma më bukhariju dhe i ma më muslimin nga bihorellët thotë që e ka dëgjuar pengamberi aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi wasallam duke thanë një ndër fjalimet e tina e ka cilësu pengamberi sallallahu aleyhi wasallam e vet. ka cil Allahum ka dërguar mua në transmetim tjetër Uthitu më ka thënë, pra më ka dërguar dhe më ka thënë, dyja kanë një një kuptim. Allahu më ka thënë mua fjalën përmbledhëse. Fjalën përmbledhëse. Çfarë është fjala përmbledhëse? Fjala përmbledhëse, kanë thënë diyetarë, thotë Imam Nevui, fjala përmbledhëse është ijaz al-lutf. Përdorimi i fjalëve të shkurtë. Ma të në ulihi el maani el ketira ti gjidden Duke përmbajt në vedveti këtë fjalë të shkurtra Kuptime të shumëta Pra shka thotë pengamë në sëram Unë e flasë shkurt Shumë kuptohet Dhe këta nuk e ka si si linjeri Pra sotë përshemë të i gjenë Në historitë e muslimanve Po edhe në historitë e jo muslimanve Mundoen me thonë ka një fjali të urt Në të cilat ka shumë kuptime Pengamë se më ka thonë mumu mu, ka thonë hazër kjo Së kam nevoj, asë me studiu, asë me hullumtu Allahu um ma ka dhënë dhënë ti Me një fjallë foli, por qëmë dhe kanë pyti ma më shafi ijën Na bjen një shembu, qëshë është një fjallë shkurt me shumë kuptime? Ka thënë, a nuk i kini dhe gjuhë fjallën e pengamberit a.s. Innem el a'malu bin nijet Kejtë punët janë si pas nijetit Ka thënë, a ka ma shkurt se që kaqë dhe ma kuptim se ma shumë kuptim se që gjë? Ka thonë imam shafiqiu, rahimahullah Nuk ka diçka Që lëviz njeri ju Vetëm se që ke fjali e përpshin Cila që ke fjali? Ka thonë për nga mbërë a.s. Ma di që kanë gjeri imam bukëriju Si të cëllapun blesohet si pas një jetit Allah ujë lesohet njëzit si pas një jetit Apo, për që imot Nëse e supozojnë a një njeri Sot, për që imot Ne e nga gjërushëm Allah e ba kabul për neve Rastis një njeri t Pi, pin 4 Derin 6 Në kësham Tu punu habitet s'ha buk A më në dikush mi thonë E, sot tisi unë e kja gjërua A është a gjërim kjo? Jo, qëka i dhejmi ne? Se ka bon jet Njën e do të po dhe për kjo paska ne Pin 4 dhe në 6 pa buk Se ka bon jet Qka dalon, buk s'ka hang Uj s'ka pi pse, pse nuk i quët a gjërim Sepse nuk e ka bon jet ma gjërua Për këtë arsye, përshemë, nëse në njeri lahat Nëse në njeri lahat Edhe Nuk e ma njetë me mor gusën A është gusën, sa gusën Dhe të me mor për zditit Dhe të mu la për zditit Nëse në njeri përshemë, në rasës ish Tu fshie, tu la I la në sitë, i la në durt, i la në kam A mërit mishku mi thonë di gusë E, mor abdes Jo vësh far abdes, s'ka mor abdesaj Abdesi bët me njetë, misë si la me njetë me mor Si cëlla vepër që i në gjanë njërat tjetërës Dhe du këtë si adhurim Qka e danë që ki hadithi Qiko që ka thonë për nga me selam Ka thonë Punë të janë vetë si pas njetit Punë të janë vetë si pas njetit Ski njetë Allahu se banë kabul As që të logaritët vepër e E mirë Për këtë asyje ka thonë për nga me Muë më është dhanë fjalia për mbledhse, thot Imam Nawawi, para ka për qëllim, fjalët e shkurtë me kuptime të të gjata. Gjithashtu ka hartasmtim se çka e ka nxjerr Imam Muslimi, gabi Musa radhiyallahu anhu, thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam i josh dhën fjalë për mbledhse, ka thën bi khawatimihi. Në thellësimet e saj, në thellësimet e këtyre fjalëve. Thot Imam Al-Munawi, thot çka i bie bi khawatimihi Thot i bje që Saher që të flet E din ku nalët E din ku duhet me mor frim pak Që i thëjnë anë presja E din ku nisët fjalimi E din cëlla është preja Ma e ambël që duhet të përdorët Por qembul Nëse e mërë një fjalit për nga mberi Sallallahu aleyhi sallem Edhe e vendos E, e nën fjalin Edhe thua diqka Ta përdorin vend kësaj fjalin Një fjal tjetën, një synonim tjetën dhe da shifë se e prishë fjaliën, sepse për nga mërë e johën sallatës e lëmë, kër i përdor të fjallët, e shifë të cilë hama ma e ambla, ma për mbledhësja, e kështë të mërë, pasaj dhëtë, po e, e afsahihi vë audahihi, dhe i përdor të fjallët në matë qarta të mundshme, por që imo, mas i ka folë për nga mësëra, së shkane mundur me thandikush, shka thaveja Rasulullah së nasë të mur Se qasë qarë që folke për nga meli Dhe thot Mahmut Shekir Rahim e Allah, djetari madhë për i djetarve Të Egjiptit Thot Mahmut Shekiri Të folurit e rrjefshëm Të folurit e qartë Të folurit kërë si cillit kupton Këta se ka si cillit Kjo dhunti profetike Kjo dhunti hinorë që jep Zoti dikujna Dhe pastaj e veçan Allahu dikan për i robëve të vetë, vetë Për i djetarve dhe hoxalarve të cilet Kër flasin krejt e morin veshë Dhe shumë për e dhe ju mungon kjo Sa njeri kër flet Herë si lanan, ketan Kër kështë të mërra që ka të thonë Pse, thot që e khullishtamu të i mi Rahimehullah Qartësia e fjallimit vjen nga qartësia e syretit Mane me në këtë fjallim Qartësia e fjallimit vjen nga qartësia e fotografive Që ka i ka njeri një shpirtin e vet Por shemu Nëse ti do dikuj da mi kalzu për një vend Që ka ajë sukon ti ukon Për çemu te gjizit uni van, e kanë në Istanbul apo në Mek, apo në Medinë, ti e kanë ai sakon. Edhe krysh ka sakon, thot, ajt kallzo. Çka kishte aty? Ti sa më çart që e ke pa, i thu. Shiko, ishte xhamia vezam çutu. Keni pa dikush sa më shumë çim me mori fotografit. Po xhamia ishte çutu. Çu tu, tu mili an djath, ishte ne por çemu ni rrug kështu. Pse pse flet dikush çart, sepse e ka siretin e çart sa masyretin e qartë që e ka për këtë asyje për nga meri jonë për shkak se gjërat e fe si kishte qarta për veti edhe qarta jo kalzante banë e qështu mere qështu kape qështu për këtë asyje e kishte të qartë për veti për nga meri selatë dhe selam e kishte dhuntin më të madhe që mund të allohë më jadon të ikunë cilë e është ajo qartësia me full qartë a disa njerit i mungon kjo Shumë për njëzëve Nuk i kuptoj një shka të thanë Se nga se ka problematik Me perceptimet e veta mrenda Pasaj dhe kurin zirë Dalin të të mangësura E në gjanë kjo pasqyra e, e ndryshkt Që u t'i e mërë një pasqyr E dhe do me këshyrë di shka në ta Nëse pasqyria është të qartë O e fshime mirë Shka në ta mjegu Shka të në gërvishme Ajo të qëtë syretin pastër A e kipoti kërë e Kërin qizon në diqka për fotografon E fshin kamerën njerë Pse? Se stacet në regullë Kështu ishte edhe pasqira Si se lipineve që tunë trungë e ka një pasqire Nëse i shes sejnë të qartë Edhe kër i foli furë qartë E thot pojën po E thot jojën jo jë. Abo dhe e ka të qartë Thot jojën zë banë kjo Pse? Se ki në syrat mërena e ka po Në syrat mërena e ka jo Kër e ka atje mje mjegullë thot se si di jam du pa di di çka se do e ksu marr. Për këtë arsye, pejgamberi ejon sallallahu alajhi wasallam izgat te fjalot më të qarta në fjalimet e veta. Pastaj thot: "Wa yahtimu bimayushawwiqu as-sami' ila al-iqbal al-istima'i limithlihi walhifz 'aleh." Ka thënë Abu Musa al-Shari'u, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam flis te çart formulës me fundet të fjalive. Thot al-Munawi, thot çoi biyes, kur e përfundon te fjalijen Dëgjuhë si thonë te Du me dëgjuhë Allah që si fjallë Qështu ka fol për inga me selam Serë që ka fol Ka thonë dëgjuhë si E në dëgjuhë E në dëgjuhë me fol Me dëgjuhë që këtë fjallit Pse aq mirë që ka qenë Për këtë, për këtë asy ju vëzër Nga cilësit e Kuranit Me gjithë se na nuk e kemi tani këtë tematik Nga cilësit e fjallimit kër alor Cile a vëzër Se kur fletë Allahu Njëri ju thotë sepse fjala e Allahut është e ëmbël. Fjala e Allahut gjithashtu është e qartë. Fjala e Allahut është udhëzim. Për këtë arsye për shembull, sa ka dalzu në Fatihahën? Ja? Sa? Elhamdulillahi rabbil alamin, errahmanir rahim, ellezum tashnitini ma'a dreq pa në sabah, mosane në akşam, prapniati, prap sabah. Vazhdimisht lexojë Fatihahën. Ja? Pse çishtojnë në nukid el boja? Sepse Allahu xhel wallahu ka os fjale tinaj. Ja? Pejgamberi alayhis salam ka thënë për Kur'anin Nuk vjetërohet me përdorimi në shumët Që i mëllë teshën e përdore, përdore, përdore Të e la, të e la Ajo, se ka më në gjirën që i kërë bleti Pse, sepse Tuk e e përdor, ajo vjetërohet Nëse përdor me vita, ajo la ma shumë vjetërohet E Allahu gjela ka po fjallën e vetë Që kur musë mu vjetëruhe Qikosë sa e ambole fjallë Allahu gjela Me gjithë se krejt e përdorna vazhdimisht Cëli për neve, sa herë lezojnë A n Njëzësët nuk dinë qëmë Kur'an Me cilatë surë e falën Inna atajna këllë këllë këllë thërë Apo Kull huë Allahu ehad Allahu samet Lem jeli dua lem jule dua lem je kullehu Kufuven ehad A hargjohet kjo? Së hargjohet Mirë Mere dikujna dhe një fjallë Cëllën dhe fjallë mahtë mirën që është Na mezi se këtu kalzojna dërsë Apo Kur të mërinje ka 55 minutë Qëndi sa atë O gjë falimderi qëma ma këta k sado e mirë mu ka. Fjalëllahu sarjon. Fjalë, sa më thandikush, bikur keni nis me kët kulu Allah. Po kë kju Allah, pisë ka zbrit deri në kiamet. Bikur keni nis me Fatiha. O kë okay, Fatihas, sikur buka, ai del boja bukës, keni bën disa njerëz thotë, ju vesh me fal kish i dit. Po as mund falë, as kish i dit dis katë tetë. E çka i duhet këtë njerëz që thonë, jua zini diçka jetë që asha mu fal, vete gjë këtu. Të jasë diti që ka të të jashtë me angër buka Pikuria ki njësë të angër buk Pisik i dalë dë një Që e 50 vetë të angër buk A ma kur kush nuk i dhëtë kur kujna A ba asu lodhe me të angër buka Thot nuk bat kjo pykje Se kjo është nuk ban me vetë kështu Ose mi dhën di kujna Pikuria ki njësë të pi uj Asu ngo për ma Jo sepse dëshira për, për uj dhe buk është e vazhdushme E ri për trirëse Kështu dhe feja pe e pejgamberit sallallahu alaihi dhe selle. Çu juti mundon. Kur te lexon për këtë ashy e kanë ndërtarat, pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe selle kur fliste, çfarë banin dëgjuesit? Thonin ja rasulullah, ende më fol. Ende fol se sepse fjalimi ka thënë shumë i këndshëm nga pejgamberi jon sallallahu alaihi ve selle. Fatima Buhariu më ka rrëtur mua nga dietarat se fjala përmbledhse është oh, që shumë pun Allahu xhel xelali çai kasbrit, shumë fjali Tasilat frymllajën çështje të, të shumta. Në librat më herët kanë kanë qenë të shpërndara. Ndërsa në Kur'an janë të mbledhë tha me një vend. Dhe kjo e ka pasur pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Për shembull pejgamberi ole sallallahu alaihi wasallam në një fjali, ti e gjeni në tani ai dihetari kur vem ta shpjegojë këtë gjëre. Kjo fjali a është e shkurt? O ma u duhet të shpiku, më ta shpjegojm 50 faqe. Pse 50 faqe? Sepse vem sam ja ka dhënë Allahu mundsinë me ngjesh fjalin, me ngjesh fjalin. Ai keni pas që ta portretizojë çoft për shembull kur dojnë për këto ngarkesa që ka i bajnë na për cargo të ndryshme na për aeroplana, ne këshmojmë na për autobuse, çfarë përdorin kur kanë për shembull kufera apo apo ka dikush shumë pesha, çka bajnë, shkojnë marrin për shembull ë mjete për me ngrenë ajrin. Me makinë tësë posaçme e ngrenë ajrin dhe e zvogëlën hapësirën, edhe e ngjit Po, adiporje me uljan 500s ajë e ngushtona, ngushtona, ngushton, çata zonja veli apo. Kur ta moraj me çel, kur ta shif, ti duket pak ajo. Kur ta çel e ka shumë tesha aty, pse sa ja ka e kret ajrin, e ka ngjit, e ka ngjit se të jet sa më pak hapësir. Sa për ta kuptuar, peqam sa me kanë gjejë fjalien. Kur ka ardhi atal gasson këtu paska, plot kuptim e paska. E nxjerr një, e nxjerr dy, e nxjerr tre. A pa mët hadizin e e baumeirit. Një gjalli vogët dhajë e nesit I cili ta pengam sëram Ma atë plumbin e vetë, zogu në vetë Qka bani e ba nukhejr I e ba u merë ma faalën nukhejr I ka thënë qka ba plumbin jëtë Ka thënë imam shafiqiu Për qëti hadithit I ku më dhirë një qinë do më thandje Një qinë do më thandje Për këta syrë e pengamberi johën sallallahu aleyhi vësallem Flis të pak Me kuptime Me kuptime të, të shumëta Gjithashtu ka dintë më radhit fjalin mirë. Për shembull, shpesh atë kur folna, apo kjo mësohet në në shkencë të veçantë, ku vnohet presja, ku vnohet pika, kur dush mundal, pastaj më vazhdop prap. Kjo është specializim i fjalimit, kjo është shkencë e veçantë, nuk mund siç cili e cilimë e bë. Pat për, për këtë ashy e ka kurse si më fol, si më e shpreh në fjalë. Kur duhet për shembull me e ngri zanin dhe kur është fjalia për me e ul zanin. Të ku mësohën, shkejnë zveçanë. Pe një nësa mi ka posë kitë gachme. E ka ditë ku ngritë të zani, ku ullë të zani. Apo, përshemot, kjo mësohën shkejnë e të gjuitit. Ku shë mësohën të gjuit, qka është të gjuitit? Me mësu kur anë i me të gjuit. Me mësu kur anë i me të gjuit, do më thanë, me ditë kur mu nalë, kur me misë. Kur me ngritë zani, kur mështë me ngritë. Përshemot, shpesha na e gjenë atje i kibë, Një zanore, me dy zanore, me tre zanore, me katër zanore, me gjash zanore Por që e mu, thotë Allahu u gjenë Kur'an Elëm të ra i lëllë dhi haqë i borahime Tanë i këtu ngritët gjashë Por që farërshyje, o shkenë të se veçanë dhe jo Sepse Allahu u gjenë e gjelëve ka zbitë Kur'anin me tonacion Këti tonacion i jepë kuptim Pasaj që kjo është ajo më rekullia e Kur'anit Aish ka zdi me të gjitë Por që e mu dhe gjenë Elëm të ra i lëllë dhi haqë a e kuptou dallimin. Por këtë ashi i ka thon pejgamberi alayhisallatu selam ellet ta t ta u فيه. Qani jeni domëlë Kur'anin nuk mund. Çka ban? Shikosh e ka për më veçsam, ka thon jet ta t ta. Shikoj, menzi menzi se ai lejon. Ka thon më veçsam i ka dy shpërblime. Një shpërblim për çka te lexu, edhe një çka tumujt, ama sdorzohet. Për këtë ashi kur mosu dorzon Islam. As sa vit e iki, as sa e plak, at in in, in lejo Kur'an hinë me su Kur'anit, sepse Allahu ulçon mbalaçet. Për këtë arsye, pejgamberi Alayhissalatu Wassalam ka dhënë dietaret, e dinte me cilën fjali niset fjalia, me cilën fjalë, me cilën lidhse, kur nalat, kur vazhdohat, kur ngrihet zani, kur ulët, e kështu me radh, varsisht nga përmbajtja e kuptimeve të cilat ka dhashmi për çell pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Pra i jave të cilat na kanë ardhur bir hadithe se si e ka nis pejgambësi ran fjalimin. Ës ajo që ne e përdorim në çdo xhumë. Në këtë dunja janë, ku ka musliman, 2 miljarë që janë me eman, musliman. Allah në bafë të vërtejtëja, Rabbal Alamin. Me numurina shumë, por me kuptim dhe me mana dhe me fuqi pak. Gjdo gjuma që falët në dunja, e ledzon fjalimin e për nga mërri sallallat sallem, që i thojnë khubbetul haqe. I thojnë ligërimi i nevojës. Ligërimi i domëzoshmëri, që ki diska me, me thanë. Penga mbërijon sallallahu alajhi wasallam e përdor të shpash kët xhutbe të lirimit dhe kët hyrje të lirimeve të tij me kët fjalë, cila është ajo që keni dëgjuar në xum'a. Tregon ibn Mesudi radhiyallahu an, thotë, na e ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam xhutbatul haje, lirimin e nevojës, lirimin e kërkesave. Lirimin kur kena diçka me fol, do të më anis me çeta. Cila është ajo? Thotë صلى النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا او نعوذ به من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فصلى الله على النبي محمد جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال يدول من بركثي اكينا مي بركثيه وصاي لزون فيان الله جل و علا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم دنفونت ايديت وصاي لزون فيان الله جل جللو يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اا باه وصاي كارغا جابيري وصاي فونت اما بعد apo dhe korda s'vedim tjetër se ka thënë pejgamberi alayhis salam me yahdihillahu fala mudillalah waman yudllilhu fala hadiyalah in khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wasallam sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar thumma amma ba'du çiko çka jo kujton xhumaj Me xhëz hadis sapra fjalimin e kanë ardhur disa kanal ar, kan ar, transmetimi të, të ndryshme, mirë po kjo tërësi ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam. Kësaj çka i thonë hyrja në fjalim. Hyrja në në fjalim. Pse lavdrohet Allahu, lavdrohet pejgamberi sov pastaj kallzo ti chakim e kallzohet. Çka i, i bëj kjo, çka thuhet në çdo xhumë? Thot pejgamberi alajhi wasallam në këtë fjalim. Alhamdulillah, innal hamdulillah. Falënderojmë ti an vetëm për Allahun. Në stëainu huë në stëgëfiru Kërkojmë ndihmën e Allahut Dhe kërkojmë falje prej ti Dhe prej Allahut kërkojmë që të naruan nga shërri i vetëve tona Shikovezi kër u shka thamë Për nga meri së la selle Gjdo fjalim kër e kam bëjt Ka thamë në u dhu bihimi shururi e në fuzina A në që ka thojna Allahu narujt për i shërri të tjerëve A tonit A disa shërë ka nëfësi jët A disa shërë ka shpirti jët Për nga mesëm ka thënë Ne u dhu billahi mi shurur jenë fësina Zotin arujt për shërrit vetëve tona Pasaj ka thënë Me jehdi hillahu falamu dhillele Kan e u dhëzën Allahu në rrugën e vetë Kur kur së në të vion Ti sot që i a ja gjërushu Sa ishkan qmimi me e prish Sa ma që s'ka qmim Qa qma ijen këtë hadith Falamu dhillele Kur kur së në të vion ta? Andaj, kur ti së e prish me asni qmim I e epi pikë sa kategoritë që ka dhënë Peygamberi sallallahu alajhissalam, kana udzan Allahu, s'ka kush e devjon. Waman yudlil fala hadiyalah. Gat që Allahu e devjon, s'ka kush e uzon. Me çfarë çmim i kishin xhërua, atash ka sa xhëruan. Me çfarë çmim? Me çfarë çmim i kishë thënë digjuna a diçka? A vjen pas vak namaz? A vjen pas vak namaz? A vjen më të spi jamë fal. Pas vam. S'ka çmim. S'mund me vao kush pos me i mall Allahu dashur iman ya rabb alamin. Për këta shqie, uvzimi sëshme pare. A kini pa do një supermarket, do një ati kapitull, sektor, uvzim. 500 denar, një kartel, me ta shtu uvzim. A ka që të nuk? Që mu të i blen, e merë telefonin, shti kredit, me volin ta. E merë pare të pagun internet, një qingiga, një qingiga. A ka dikun me ble takat për mufall? A ka dikun me ble takat me, me agjuru? A ka dikun takat me ble, me dhon zekat. A ka dikun takat me ble, me shkun haq. Ka takat, ka kredit, s'ka. Ku mirë t'ki kredit? Ta të pengamë nësa, me jehdi illahu falamudillelah. Ka në uzzon Allahu, a i kuj ti jeb kredit, a i kuj jeb takat. Kur kusën jam e er takatim, Allah në allashtë takat nima një bëllaremin. Pas e ka tonë pengamë në a.s. وأشهد أن لا إله إلا الله، لأdshmoj se Allahu është i vetëm i Zotë që meriton adhurimin me hak, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأdshmoj se Muhamedi është rob i Tij dhe i dërguari i Allahut. Robi i Zotit dhe i dërguari i Allahut pasaj ka lexuar fjalën Allahu xhelu wel ala ojtë që keni besuar tut juni Allahut. Me tut që meriton Allahu dhe mos vdesni pa duke qenë musliman. Allahu na mundson me vdek musliman një meti ma i madhë në dunja ashtë me dekë muslimat së ka një metë ma të madhë dikush të të elhamdulillah ja u kanë bof mive kanë i shpi që ati kanë i kërë rekanë i martova edhe ma si cu mjesin qelë kanë me të metë qelë nëse zdes me imanë kanë me të metë shumë qelë atyja këtën, këtën që punë të madhë e kipa atyja këtën shpia pa, pa e dash me zbëgluve po në raport me akiretin së kur gjahaj lukat Çka se jikëllomish pi? Çka se jikë martu? Çka se ju gëllom para? Çka nëse të injhen jam? Çka, çka, çfarë faide ka kjo? Çfarë do bije kë? Për këtë asojë thot Allahu, "Wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Mos gaboni, më vdek poshtë duke qenë musliman. Allahu namutsofja Rabbul Alamin. Pastaj ka lezu Allahu pejgamberin e xhamiallahu, "Ya ayyuhannasu taqū rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha." Wa batha minhum ma rijalan kaseeran wa nisaa. Wattakullaha alladhi tesaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana aleikum raqiba. Dhe Dallahu jaso nisae tipar. O juñës, tutjuni Zotit juve, i cili ju ka krijuë pini netit. Pastaj ju ka shpërndarjuë burra dhe gra shumë. Shum ngradhë burra janë shpërndar pikuj nëpër ademit dhe haves. Pasi Dallahu ju ka tutjuni Allahut në emën të të cilët bani be. Sa shpash bojnë abe, Allahu pa shë Zotin, pa shallahin. Apo A pas taj qatë Allah që ka e morë Në për me vërtetu fjalimin ton Si tutë mi atina Nuk i tutë mi atina Tëtë Allahu gjellewara Wal arham Tëtë Allahu gjellegjelluhu Dhe familjen E kini kujdes familjet E juveja inë në Allah E kene alejkum rakibe Allahu është ujë ju përcijel juve Qëka bani është ujë ju përcijel juve Qëfar bani Pas të ka thanë Në fjallën Zotë gjellegjellalu Ja ju ledhine amanu Ta kullahu Kullu Kavune se dida Juslih lakum a'malakum Vajekhfil lakum dhunubakum Vaj me jutë illaha vë rasulahu Vë fa qade faza fauzën adhime Thëtë Allahu gjëve ojtë e së të keni besuar Tëtë juni Allahu të fol një drejt Si të fol një drejt ju ullëzën zotit E ja u fol gjunaat E ja u shlun të këqijat Abo, shiko, fol një drejt Rezultati ju ullëzën E ja u lanë gjunaat E ja u pasëtën të këqijat Pikoj, pini fjales drejt Për gëtë si në as Për këtë asyje pengamberi johën sallallahu aleyhi sallem i, nziz, I niste dhe i hap të fjalimët e tina Me këtë fjali të, të, të cilën ju a kishtem suar Sahabëve të pengamberi sallallahu aleyhi sallem Gjithashtu pengamberi johën sallallahu aleyhi sallem E për dorë të këtë fjali dhe këtë hyrje Edhe për me folë me paganët Dë gjore këtë ras shumë interesant që ka arë nga Pengamberi johën sallallahu aleyhi Vësallem Kjo adith të se ka transmituar imam muslim E kemi përmenjë shpesh, por se këtu është nevoja e shpjegimit të hopive të fjalimeve. Ka qenë njëri në kone për nga meritare i salatëve selam, i cili ka arë prej jemenit. Ka qenë nga fisi, ezd shenuë, ezd uh, shenuë, e ka pos emnin dhimad i, ibn tha'lebe, dhimad ibn tha'lebe. Kjo ka në rukje gji, ja, për të dini se tashmo, U bëhë kjo shume njofshme punë e, njof e rukëgjive Falc Falc Jo ato që ka frinë me Quran dhe sunet Dhe i kanë tutë Allahu që jelë gjitha Po këto të zëtë manipulojnë me njerësi Kyri o njofë me të frime Dhe i kanë dhanë rukje të rrih Me fripi erës Se i kanë qujë gjinët që shto Që i fluturojnë edhe Kër asmu në dikush Apo ka koptë shmenduria Ka arke njerë edhe, ka edhe, a, qi, dhe i ka frinë edhe Thua që o bëhë se bebë dë njëhet thot ë uh, Dhimadi thot uh, ard në Mekë, erdhi në Mekë. Thot dhe e pritën ë uh, e pritën disa mendjelet të Mekës. E pritën disa mendjelet të Mekës dhe i thonin in Muhammadan majnun, Muhamedi është i çmendur. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i çmendur. Ai i ka thonë sallallahu alajhi wasallam, ne e themi. Qali Muhamedi që u ka, ka smuar, e kanë kapë pejgjinët. A di pse kanë thënë kështu? Pse e quajnë pejgambar? Edhe, fëkale Lëvë enni ra ejtu hadhe rrejull Lë allëllahi e shpia la jedi Qikodhe që ka thonë kë njeri Kënë parëm nësë ka posa asë fejas kërë gjo Ka thonë, më kanë që e zateti Ka mundësi Allaho më mundëson me e shnojsh Me e shnojsh kanë Muhamedin sallallahu alai sillem Siku që ka ndarë sëllëzën jezi Në për TikToka, në për Instagrama Në për Facebooka Ja ka mundësu zoti me blinit telefon E ka du internet të shpia, folë palidhja ti Shaj njerëzit, shaj a gjalar, shaj djetar Luj me fe, luj me islam Këto kujtoj njerëzit kanë më pështuar Wallahis kanë më pështuar Jo, jo për tjetër Po së Allahu ka më hakmaru vëzër Kjo fe e zotit Wallahis me pasmet në durët e tona Kësë kish pas islam hëq së, së një shtir e zani hëq A më ka dosh zotit Ka dosh të Allahu i gjele gjele lo. Këtu ka ka përci këtulli farë komunisti Tu ke fillu për këti matë fundit e nverit Ma, erat, tita, ma erat, Or, feja ka mbet, feja ka me mbet Andaj, ne du të me posë gajlën tona Jena në feja, jo feja Islami ka me vazhduhe A do dikush asda, a ja, barki atin E të ndrojë barkin Ama, Islami ka me ecë për vara Dhe ki njëri që ka vo Ka të në mukan të asho, unë të tashnoshi Tashnoshi Isë mund të tashnoshë Njëri matë të mihë nëftirë tokët Që ka kriju Allahu Gjelë Gjelalu Nese, që në do Thot, Ibn Abasi, felakia Edhe e takoj Eta koj për nga më verë në sallat sëllim Edhe hitë së friti Edhe minë i tha O Muhammed Unë e tha jam rukje gji Unë e tha fri Unë jam mjek Tha Allahu Ka shnosh Ndorën teme Plot njerëzi Shka ta mërmenja të të frinje Shka dhe zef Allaj Unë e shpesh kër e lezoj këtë hadith Shpesh më bëjmë e lezoj Se përduhet Shka këtë në rukje gji ve falc Me lezoj Shpesh më bëjmë e lezoj Edhe ona çudit nda dhaj mundona me in skenën. Hin edhe ju në skenën. Para mëllot tash po shemë tar di ku të shtëpia më thon. Ej kumniçi ismu thash të çnukshi. Ti je, si njëri thjesht. Si njëri thjesht. Shejsu, ullaj, ajë më mirë ti. Ja, që vetë derën ku e kija as largoj opik këtu. Çi më kjo anë më këtu? Shjamorun ismut. Jo ismut që ja nis pas vak namaz pivan. Keni bë? Si ti fali di kuç pas vak. Mlehen ato na u ka smu djali. O do ju çmutin e gjet ju jo djali, djali alhamdulillah falot. Po mbulon ti vajzë. Ai që vëmë lëndën ato tash e, supoja, shka u bëm, por apo ke mirë kë? O zot, kan dut më frik këtu. Kan dut më frik këtu. Vajzën e mbuluam, gruan e mbuluam, djalin e ri që fal paskona mas, kan dut më frik këtu. Do më frik këto të zot janë mbledh, sikur do i malti tha, çka thua Muhammedut furije. Se m'qallzun që i yesmuan. La hawla wala. Unë çuditna me sabrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa ka, sa la oi qadan sabur Muhammed ali sallallahu alaihi wasallam. Thot, Ibnu Abbasit. Penga me sëram, nuk, nuk ja këtaj kur gjohë. Nuk i ja tha. Në është, para me loze, na më paskon. Pja, me, para me loze, na më paskon. Ja, ka me të frinjë. Këni boto, po vëcë e gjinë e kivë lo. Uo, ka të hale, loze, mirë jam. Ja, këna me të frinjë. Kipo qëtu, dhe, qiko, si të të qofë? Lo, dishkakëria ka në të vlimt. Qatë të baj, lo, ta shabon i rokja. Ata bajnë, ka dale, mo, ka dale, po nuk o shumë e gjinë vëllah a a keni edhe ne simptom tjetër ka dalë ka dalë na nuk e moojnë vllazërs smujin e gjinëve e gjinët ekzistojnë ato i lëndojnë njerëzit ato i mundojnë njerëzit ose do po, të më bëj kjo ajo ora vllazë zunvoj agon mbi një ditë çdo ditë hajde të të frijon e tie nuk i shkon biznesi o vëllah a e ke pas nuk do jsonin mirë po e kanë pas trupe vëllah jo jo pi e gjinëva po, e ke pas trupe po ajo gjinëta tani ajo janë gjinë nuk pastron ato Mbroju ti leje jinë, timbroju, leje ato Për këta s'yë e pe nga mësallam nuk hi nëhe Që këta dhimri abba ase Vështi tha pe nga mësallam Inne alhamdulillah Nëhamaduhu wa nesta'inuhu Men yehdi illahu falamudillelah Wame yudlilhu falamudhiyelah Wa ashhedu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Wa anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'du Qëtë që këta më dheri tani Qëtë që këta përkthi Fëkale, ajd alajje Kerimati këha ula I thadimadi Edhe një herë Të është paremë në ki doktori A edhe një herë dhe që të fja Ja për sëriti i pengamberi sëlam Për zhiti i tha A edhe një herë Për sërit mi edhe një herë Ja për sëriti i pengamberi sëlam Tri herë këtë fjali Pasta i tha Dë gjënë që ka tha Ki doktori që ka dosh me fri Pengamberi sëllullahu aleyhi sëllem Tha une i kumë ngusir bazat I ku mngu falgjorët I ku mngu poetët Pasha Zotin Ska mngu si fjallët e tua Kur njetën time A ka sin islam ove zër? Merë lezo shka dush Librat e kinesve, librrat e ruzve Librat e anglezve, librrat e, e amerikanve Librat e gjermanve, librrat e turgjve Librat e mongolve Lezo shka dush A mund gjenë sin islam? A mund gjenë sin kuran? Ska mund si me gjenë? shkale do çka shka dush Kur'ani ka ja, Kur'ani hadithu hadith ve ajo është ve ka thon keti kamni që si fjalë pas tani ka thon fjalët e tua mukançi në njëri ka në fundetit peçoj kanë peçoj kanë pejgumbit në fundetit me hija ai me çetot fjalë çohet pejgumbit edhe çohet edhe i ngon kë fjalë ka thon wala kad balagna qamusul bahri ka thon kthej shqoi kanë fundin e detit pas sa ka thon vezër Ka thonë, zgjatë më dorën dhe bana musliman Zgjatë më dorën dhe bana musliman Dhe ja ka zgjatë dorën Për nga meri Jonë Sala Selim Pasaj ka thonë, zgjatë më dorën edhe për popullin tanë Ta shpenga me së nëmë ka thonë Ka thonë, zgjatë e dorën Shko bani musliman edhe popullin tanë Se ka pos autoritet Se e ka në gari si doktor Apo, e ka në gari si doktor E ka thonë, thon, edhe për popullin tanë Ka thonë, edhe për popullin tanë Pasaj, ka shku të popullin vetë beson Allahun dhe shkoni pranon pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem për pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem. Për këtë situatë zotë, dhjetar sfër kam thënë, për i ka e ditë ti çifto fjalë janë rralla dhe kur s'ka mundësi ti kush më thon, jashtë profetit Muhammed alaihi sallallahu selam, atë siki ka nei, që ka dëgjuar. Ëndër jona për problematika zotë që sot e kemi ne, ose shumëra njerëz për shembun nuk e dinë sa është i lartë Kur'ani. A di pse? Se s'lexon libra. Ai më ka thënë se lexon libra shumë, edhe pastaj kur e merr Kur'anin Kam pas që kjo ka diçka tjetër. Ka diçka tjetër. Por njerëzit nga ajo varforia e e dijnë çfarë bën. Mendojnë se Kur'ani ja aq është dilik buri tez, apo që do të marrin tash lloj-lloj njerë në emision, ajo kanë pejgambësinë e njëri më tash mbi ka shkujt do fjalë të mira. Po marrin vetë mazima që më shkruajnë soi. Po imaçëm te. Të fjalë të dua, janë të mësme po. Hajde ti shluje ja. Mbledhno ju kë të bashkuun në një, apo s'e shkruajn. Edhe më mbledh atë Allah e gjin edhe njerëzit s'kan mundësime me është. Gjithashtë të dhe gjërë për nga mberi, johën sallallahu aleyhi wasellem, e përdorte në nismat edhe hapjet e fjalimeve të tina, fjalën emma ba'du. Fjalën emma ba'du. Uh, emma ba'du, vëzër, që fa ribije, masë qësaj që ka e ka përdor për nga mbësallam, ka thonë emma ba'du. Dhe mu pasë. Tani, fillon fjalimi. Pra, dhe kjo me zërë i thojnë faslel khitab. دجانه قر nga fjalallahu jene ne Kur'an ne sur Sad fadallahu jelle wala wa ataynahu alhikma wa fasla alkhitab kune ka lavdhru allahu daudin alayhisalam peygamber i peygamervet e zoti jelle jlalolo fadallahu i kemi dhan ursi wa fasla alkhitab fat mujahide cka as fasl alkhitab ne Kur'an ka dhan hu alfasl fi alkalami wa fi alhukm Dhe është kërë të foshë fjali me full qartë Dhe kërë gjikosh me gjurë, me gjiku qartë Që këtë takon ty, që këtë takon ty Ti e ki pa drejt, ti e ki me drejt Më ka një qartë Ja më ka në mjeghla E më nënë, pak ti, së në mërash, kërë kosh Gjithashtu, ka anë nga ebi Musa El Eshariju, radiallahu anë I sili ka thanë I pari, që e ka përdorë fjallën E më ba'du është Davudja rejselam jo edjan shpashnor khudba kurdheme amma ba'du ta ka bordor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndersa i pari thot e busave xariu qe ka bordor cile asht asht daudi alaihi salam çka dosh me than rezë me kta amma ba'du ka than wa huwa faslu lkhitab osh qort njeriu dim me fol qart dim me fol qart kur e ka bordor veza pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kët fjali e ka bordor pejgamberi alaihi wasallam kët fjali kur Ka dash me ka dhudish ka të madhe Pra e ka fërëndërua lawu, jelura, Pasaj ka thonë emma ba'du, E më bërdu ngon i tash Me kuri kërthu dikush A falem dhe tash Që këta po E tash do gjo mirë Kjo është kuptimi Pra emma ba'du, e më bërdu E tash do gjo mirë Për cjell i fjallë mirë Me nga meri jonë Pasit që e falë Namazin e ersimit Kërësot djeli Pra eklipsi i djeli Dhe ersimit djelet e mban hutben in alhamdulillahi efan ndaron allah uja pasajtat amma ba'du amma ba'du ma min shei lum akon ma min shei lum akon raituhu illa qad raituhu fi maqami hadha ka than peigamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithu imam bukhari ju imam muslimi ka than amma ba'du nuka diçka çe deri sot se kum pa sot de kum pa dojon ka than deri sa kum pa xhennetin el xhenemin Gjennetin dhe gjenemi A mund të paramnodhe dhe zërë Si ku një një një pineve Esha një, një zjarë të madhë A kalë, dikon Njëzit ndeshje ku shohin Që ka thënë Subhanallah, si kishë mshu dhe kishin kere E ki pa që që që të cilësojnë Po një ndeshje Me pa një zjarë të madhë dhe zërë Sa i do njëje Njëzit të mërroën Të mërroë dhe e përshullot Flake madhë dhe ka E kështu mëra O oh, as dhjera su çel që oh, jum u jumtu dal. Ai griposh si si sunjërzit. I kap ai harova me me kundra, ni kundra veshë, një sërë veshja pitutës asaj, asaj larmist të madh që e bën Tërmetin. Këri pa po, zakonisht do dalim pak edhe matrima do nëun sjam tut hej valla. Po jo, hesti dit institut. Na kena me të bezudit institut. Allahu xhelola ka botë po të marrjmë Tërmetin. Dhe pejgamberi sa më ka botë po xhenetin e xheneminin. Dhe amun para më noni tash Shpar cikleti ka E për mrejna Ojo njerë zihinin gjenet Largonu për gjenimit A mun parë më në gëzëm A edinin covid A ta të sët edinin që ka covid A po A ta sët edinin që ka smuje Qka banin O runu Runu se kam ju ka smuja Të mit Na qka bajshme qka zna plot për neve që Bajshin humor me këta Po që far covid i di me masa unat u lujt me neve A po jo, U banëm këtë doktora Kitë specialista, në qajtore, akademia e mjekësijës, tu mësu ati, ku ishbe? Vë doktori ka thona, po smerë me veshaj kur gjohë, në gëmë ti muhe, a ba, dhe fatke cish kjo smuja e vazhdo një një njërës të alami majtë, alami majtë, kjo smuja e gjithologijës, mu kanë doktor për në qajtore, ku kjo studiut, ku kjo studiut të në qajtore? Tu talë me njërësi, a mjekët që ka thonin? Rune, rune se po vjen njëri shnojsh po deli smutë e po del Shka thoni njëzit, o gjësaj, qohëve babën Vesh këm tha, o i tha po del nëjësër Dulli i dekt Se vëzër, se të frima o vëzër Njëzë shka thëshin Thonin, a be që shmunët me dek njeri Por di minuta Po ti sa sa atë desi me dek njeri Se sa atë desi me dek O që fa për zë du li A be dhe për për për shisa atë, o i di minuta i du njeri me dek Procesi ma i rëzikshme të njerë cili Frima Covid i ku prake Në mushkri Mushknit, sa i dunë Ti, provojeve të shpika, nalë e frimë Nalë e frimë, sa më në shme duro Êh, që e, e nalë Pasaj së ngop, është frimë kjo, kjo është begatia Allahu Gjellë Gjellë Pra, ata të sëtë e dinin që i ka së muje Që ka thonin, oj, oj, një zë runu E ata që e më një për ajgare E dinin, shumë për të tërë edhe Fatë këtësish kënësue Thotë, për nga mbërë alejtë sëllatë dhe Allahu më ka shpall mua se ju do të sprovoheni në varrezat e jua. Allah ja ka kallzu, e ka çel varrezat se si testoho njerzit. Kur ta shtim në varrezë, por ne e vëmë vetëm në grop. Aparata Allah i nimet të sa be muslimanëve. Pse sepse aty ozërat do të mirën sual, do të mirën pyetje. Ka dhën pejgamberi alayhis salam, ka dhën do të bëheni shprov edhe me dëxhallin mashtrusin më të madh. Pasi ka thonë, do të mirëdhët njëri për Juve në Varr. Edhe do t'i thuat, çka kiti dije për këtë njerëz, për pejgamberin e sallallahu selam. Për pejgamberin e sallallahu selam, sa i përket besimtarit, dhe atij i cili ka pas bindje, do të thotë, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Allahut. Besimtari, Allahu namusave kombitën. Ka argumente të qarta dhe me udhëzim nga ana e Zotit ne i jemi përgjigja ti dhe i jemi bind atina tre herë dhe thot. thot pasat me la, me la që i thot e dim si e kanë besimtar ne e dim si e kanë besimtar dhe se ka thona Ablaib Njabasi an, edhe toka ku kebo sejtë edhe toka ku kelan kam të fal kanë me ardë para zot kanë me thonë o zot që turri këtë une Allah në mund sotë me bë kësi dëshmi toka për neve toka ku ke nukë bali sejtë Allah e bje thot ku ka shkel këtë Çu do thot çka? Ballë më ke për ti o Zot. E para më qe sa njerëz do të thot toka, o Zot çu do gjunoje në bajketone. Çu ke tokë ka po gjunoje. Çu do baj ke zinon? Çu perkeni anaki? Çu baj ke shit runa Zot. Për këtë ashy ato pejgamberi jon Sallallahu Alaihi Wasallam do të, të, të thon me laçët e dinan aporties se e kanë besimtar. Thot pejgamberi Alaihi Wasallam i thon me laçët pusho rahat. Pusho rahat. Sai përkët munafikut dhe ati i cili ka pas dyshime. Ka pas dyshime Kjo këtë dhe se shka dyshime njësë, tani, Po tutër me thonë jam qafir Në përnë emisione Unë jam thot agnostik Shpash në shunë, o gjë, shka jambe që to shka vedhë Unë jam në agnostik Ka thonë bejë në samë Këto janë agnostikat O Allah i sedive Ka një fuqi këtë i shka filozofia Shka ka A ka fej as ka fej A ka zot as ka zot Ka një fuqim binaturore A i beson pengamberdha nuk i beson, mos filozofo Njeri miru konaj A i beson për pengamberdha Në edhim që e kon njeri miru, kuç ka thonë që a i njeri keq Ama a i beson për pengamberdha Shjo, që agnostik Qëka është agnostik? Të dojnë, 5-10-5-10 A di shka dojnë me bo? Këtë dojnë me bo manovra Kështërë, dhëtë unë e realisht nuk besoj Po helbet të pështojnë atana E nuk shpëtohet kështu Kështu, ka orë Të Alijo radiallahu anë edhe i ka thonë kështu O Ali Ka thonë Atë ka shku menja Këtë këto angazhimët Namazë, qatë, agjërim, haq Parameno, ka thonë Parameno, atë ka shku menja Kjo këtë më konë këtë Naton s'ka kur gjo Apo I ka thonë Alijo radiallahu anë që I ka thonë Këtë në në një dhe s'hu pi kur gjo unë Ka thonë po atë ka shku ti menja Dishka qëtër Më konë hak Kusë konë të Unë mund ka shko me një, që të shka pëthon ti, ka shko me një, me gjithi ka ndonë, që i khusam dhe mje, kjo debat me ateisin, në me muslimat s'pon në kështo, në dim që ahakë dhe pikë, në shkojmë të Allah, u gjele gjele alu, po alivë që i ka thonë, mirë, une e di, më shkoj namazët si pasë e jehuqa, po, a mu kanë që i pëthonë, në na ku shkonti, që pëthonë në në një gjehenem, që ka thonë, i ka 70 qësitja kalkulatorin sa e mbajnë me lek gjenemi pasaj ka thonë pengamberi jo, sa i përket muna fikut dhe këti të dishuarit si që, që ka poshë dishime ki thotë nuk e di thojshin njerë zi diqka po si diqka e vesin për me mësëram a është pengamber i kumë do gjunjes të këtë than dhe, dhe unë i kumë imitua ta kjo vëzërosh për i fjalime me pengamberi sallallahu aleyhim vësëllem Gjatë asaj që pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam tregon Aisha radhiyallahu anha se një ditë një ditë ditë pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam faol mesahu al-Tarawih faol mesahu al-Tarawih dhe e ndërprein. Dhe ditën natën e katërt del pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe e ndal. E ndal Tarawihën. Tre natë ka fal Tarawih pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me sahabën. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sabah, mos namazit të sabahut. Amma ba'du Se ka thonë këtanë Emma Baidu Pra dëgjoni tash Emma Baidu Dëgjoni tash Une nuk e kam të fshehur që shtë në tjuve Po pra e këmë di që jeni falë pram me muhe Edhe par pram Edhe par pram Tra nat janë falë me penga me zram Ka thonë mirë po Unë kam frik pra, po, po e ndërpres të ravim Sepse kam frik Që mësë pëbohet farz E kam mundësi së muni me e bo Këpo Ti shkon të ravija farz A A Shumë në plenë, jesë nësë në këshimujt me e bërë E se i shka në ratë Për këta syje, për njësëm, qyshe njësi fjalimë E më ba'du, se, sepse ishte Dihë qka me, me rëndësi Gjithashtë të dhe zërë për nga mberi E përdorte në fjalimët e tina Betimin Sigur që e përdorte e më ba'du Për qartësi e përdorte edhe betimin Për që e mëllë Pre mët përdorurave fjalimët Për njësëm, si e ka sen, Pasha atë i cili e ka shpirtin e Muhammedin dorën e vetë. Këta e ka përdor shumë për nga mërë i sallallahu, a.s. të t'i përdorim vetëm disa prej rastëve. Por shemë të ka thamë për nga mërë i sallallahu, aleyhi Pasha atë i cili e ka shpirtin e Muhammedin, a.s. dorën e vetë. Nuk dëgjën dikush prej këti umeti, jehudi apo i kryshterë, pra nga popli. Pas ta i vdes dhe nuk më ka besu mua dhe mesajit tim, Vetëm se hin xhenam. Pse ka bobe që më ranua? Më ranu, Pasha, ai i cili ka në dorë shpirtin, shpirtin tim. Gjithashtu dha pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam betoje për kur kallzon të gjitha të lloja. Për çemu thot pejgamberi alajhi wasallam, "Walladhi nafsi biyade." Pasha, ku joku ai Pasha? Atë? Pasha Allahu. Po pse s'ka thon Pasha Allahun? Po pa ai ka përmendur licit të Allahut. Ka thënë Pasha Zotin, i cili shpirtin tim e ka në dorën e vet. Kur do e marr? qadha pasha atë i cili shpirtin tëm e ka dorën e vet shumë afër është me ardh Isa ibni Mërimit e tij. Pra u afru zmani Qiyametit. Kur ju ka thon këta paranimi e 500 vjetë. Ana ena syna vdes për Qiyametin. Sa sot njerëz këtu shumë njerëz që ka ndodhur janë para lajmërim për Qiyametin. Allahu na rogëshëri i Qiyametit. Thot pejgamberi alayhi sallatu selam do të vijnë gjykatës i drejt, do ta thyen kriçin, do ta mbyt derrin Dhe do të alargonë tatimin Do të përhapët pasuri e madhe Dhe e lisa të zotë këtë dikush nevoj me morë pasuri Kjo ka qenë nga petimet e pengamberit Alehi salatu e selam Gjithashtu ka thamë pengamberi Alehi salatu e selam Betoam në atër cilë e ka ndorë Shpirëtën e Muhammedit Me pas pa ju Qa kum pa une Kishime kesh pak dhe kishime kajt shum I thanë sahabët ja Rasullallah Qka ke pa Qka ke pa që kishë dohë kjo Ka thane kum pa gjënëlejtën e gjendimit E këmpo gjenegjën dhe gjenegjën. Gjithashtë do dhe zërë për nga mberi, johë sfarë Allah a.s.m. ka dhe në hadith, pasha të i cili, e ka në shpirtin e tem dorën e tina, s'ka ndoninjeri i cili, ka deve, apo lop, apo dele, vë njëre, deve, lop, apo dele, dhe nuk jajep hakin e zëqatit. Vetëm se ditën e kiametit do të silët ajo deve, me përënjën, Ma të trashsin e ma dhe që e ka Sa ju ka tu që si t'japu në zëqatin Po jesë kur kun Thotë pengamë në selam Do t'i bije që ajo deve E trash Ma e trash e munët Pasaj Do t'i munësot me e shkel Në krye me kam të veda Në nëshmim nga në laud Që ma e deve Të Thot, salam, të shkellen në qaf Thotë pengamë bërë a.s. Të më të huhubi kuruni ha Im shëndashi këtina me të të të të të të të të të të të të të të të të të të brinat e veta, pse? Sesa se ka dhon se çatin. Shikoj ditë s'ka do të më dhon se çatin. T'pastron Allahu mos më çkel ajo pasurin ditën e Kiametit. A ka më keq se sa me ta prut devën, më thon, çe majën krije majën. T'i shkel devja at pronarin e vet nga nga porbuzja që që i bë ditën e Kiametit, thot pejgamberi alayhisallahu selam, sa i kalon jona i venddevja tjetër. Majë devot. I veçi bojn, i bojn tavaf duke duke e shkel sa deles at krihet gjykimi. A e kuptoni dozë se të lesër, ne e shtrydhim pasurinë, edhe e fshehim dorën, edhe bëhemi koprac, Allahu neve, kafshet, duqanat, në Mahaja. Mahaja shë, ka më ndajpruar neve, kafshët, duqanat, krijje. Moja, moja se doja, ka thënë Allahu gjenë Quran, në Kur'an në surën e Tawba, do t'ja bëjm arin dhe argjentin, çfarë? Do t'ja bëjm hekur. A e kuptoni hekur dozë? Me çka hekur ros me ta? Dhe janë xhit na mball. Ma e se që, që përse ta kjetu ti Dhe nuk e jepshe për hirtë të zoti gjellë e gjellalu Po këtë të salve zë Shkri një pasurit e juve në këtë dunja Që mësë në shkri një në malë ditë e kiametit E jepë një dele të juve E jepë një lopë të juve E jepë një lopë të juve E jepë një ata që ka Allah e ka bo Hak me edhan Pse? Se pëse vëzë ditë e kiametit në shkelin që të pasurit Që të pasurit Për kët dol piksa i dunjave dhe nuk i kishte për me të kur djon shpinën aty pasurisë. Provojë të para më donë penga, ose më dal ditën e Kiametit, kur djo për asnjë dinar që vlogari. Megjithëse ai pejgamber pse ha, ka mundësi me të llogari. Edhe ai ja llogarin çish duhet, është i ndarshëm. Po ai del ka dal piksa i dunjave pa parë. Sa letë ka ditë të Kiametit. Për këto si ka thënë pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasalam se pasanikat e ummetit tan hin Gjysëm dite, 500 vjetë ma vonë në gjennet se sa fukaraj. Se fukaraj e s'kosh ka me donë, ka përcen, ka përcen le. Gjithashtë të vëzër për nga mberi jo, s'allohë e sellem, bënd të bejë, thon të pasha atë i cili e ka shpirtin të mdore në vetë. Së muni me hinë gjennet dhe i sa të besoni. Dhe nuk kini mundësi me besu dhe i sa të duurin e mëzveti. Shka vëzër, së muni me besu dhe sa duurin e mëzveti. Qëka ka lidhe të besimi me Me dëshurim Në dëmjetë vetit A i shbo Ramazan pa u konë bashk A i shbo Taravija pa u konë bashk A i shpëndam simën të Zotit pa u konë bashk Parëm nësit se li binemi me shku në tekën e Libineve, të të vetë Këtë vetë a vetë A i shkën Islamit që, kjo, që këtë bukurisht ka ja ka jo Këta Ramazan e shkën jepë Shuhret Ramazanit Tërësia Tërësia tu të po veprat mira Komplet gjemati po veprat mira Kënë vetë a vetë a si shbo Si shbo Eee Kjo bukuri qka ja ka Pasaj ka thënë a.s. A t'ju kalzoj diqka që ja ushtënë dëshurien A t'ju qka dhe diqka që ja ushtënë dëshurien Për hapë në selamin mesin e juve A po A të dhe zekin i pa një njëri Kërdojnë me majtë distancë me dikan Qka ban jenë a lë selamin Qka ka thënë a lë selamin, Ef selam, selamin. selamin. Se selam E fshu selam Shpërda në selamin E jepë në selamin Dërri se ka thënë Fingamir a.s. E jepi selam A ti q Edha aty çka se një. Këni boti sa njerëz thot, unë se si jap selam ja dosa vetë dosave të mi. Ku do të që çka janë? Ku do të që çka janë ti pi muslimanëve? Piçenia vetë e Ahmedit om i dhan selam grupit tan. A vao. E keni boti sa gjolbon pat më shumë se vetë dorën e të çon. Follëme selamun aleikum se muslimani na kry. Kënd musliman? Kënd muslimanë ja bi ju bi selam se qadan aleyssel salam sepse nuk mundi me besu pa e bëjta. Po Çfunim me besue? A nëse s'besoni çka ka thënë, s'jeni në xhennet. Pite selami, dërë të gjenejti Lidhët, njëra, njëra me kjetën Gjithashtu dhe zërë pengamberi jonë Sallallahu alai sallam bënd të be Shpesher edhe me emrin Allah Thonë të Wallahi Wallahi Pashem ka në hadith Wallahi inni le estekhfirullahi Wa etubu i le i hivilliau mi ekthera mim se ba i në mërra Thonë të pengamberi alai sallam Pasha Allah Unë e bajë stikfar gjatë ditës përmisht alët her Dhe thonë të pengamberi alai sallam Shpesher duke përsë Por cimu, Wallahi la juqminu Wallahi la juqminu Wallahi la juqminu Pasha Allah unë s'ka besu Pasha Allah unë s'ka besu Pasha Allah unë Tha, s'ka besu Thanë sahabët Kus s'ka besu, ja Rasul Allah Se përse parame nërë vëzër Ato ketë janë musliman ati Dhe përse pasha Allah unë s'ka besu pa, Parame në më ju drejtu juve Wallahi s'kin ja gjëru Qëli o gjëtë, qëli s'ka gjëru Pse në këtu ketë na janë gjëru shumë Në këtu këtë nga këtë nga që i besojnë Allah Ka thonë sabët, kush s'ka besojnë ja Rasul Allah? Ka thonë ati i cili Kojshia së rrëra hat piti A i cili Kojshia i vet së rrëra hat piti S'ka besojnë që i shduhët Allah unë gjele gjele allu Por shiko si ka kalit për një në së nëm ka thonë S'ka besojnë një një pi uve Deri sa kojshia i vet thoje Unë jam rrëhat piti nga Dhe zërë, paramena Fiala e kojshies tanë për ty Ti si ki bu në mi me Allahun gjelëvara Në dhe që ka lidhët kojshia Lidhët Sepse ka thënë A.S. Bawa e kahu Nëse kojshia sështë rahat për shërrit kojshias A i s'ka besu të Allahun gjelët gjelalu Me bawa me pas besu A i kishkan e kishba rahat kojshia në vend Gjithashtë të leze për nga mbedi Shpeshtë harë fjallimët qëshin ishte me pytje E vetë të një pytje E bënd të një pytje Të si të sahabët e dinin përgjigjë Amma jo atë përgjitë që ka e synon të pengamberi a.s. Por shemë, ka të smetujma muslimi Se një dit për dit e pengamberi johën s.a.s. I pyth sahabët Ju thot E te drune me lëmuflis Ju thot sahabëve A e dini ju kush është i falimentuar I cili ka, ka hum trekti komplet Tha sahabët që ka thonë Ja rësullallah I falimentuar I hum bur Në pasuri është a i cili I ka hum me dirhen Me pasuri me ke I ka shtin trekti ka hum Yuqafov peygamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirpo. I falimentuar te ummeti jam, nuk u është ky. Osht një gazetar. Kush osht? Propozosam se ka dosh me me thon. Ka thon, çështën e dini jo, ju ka po të falimentumin çështu. Jo, nuk është ky. Osht një gazetar. Kam thon dietar, pse jau ka bënë ja këtë pyetje ç'të koncentrohen. Ka dola, na e njoft na këtë falimentum, s'ka na kë, kush ka na. Për shembull i thosht, po unë tan kon e kam ditë çështu. E jo sot ashtu. Çehyu ka thambeynga meley sallallahu alaihi wasalam ju ka thamb e falimentuar është ai i cili prej ummetit tan vjen ditën e kıyametit vjen me namaz vjen me xhurim vjen me zakat edhe shikoni edhe e ka shonionin e ka akuzuini tjetër ja ka hangur pasurin pa haknë tjetrit ja ka derdh xhakën dikujna ja i ka godit çuplak dikujna fot pejgamberi alayhi salatu sallam fa yuqta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiz min khatayahu fot pejgamberi salatu vem kiniri cili e ka e ka shot fot o zot m ka shaki fot lahu ni zot pastroholi po s ka dirhem s ka dirhem ala as ka dinar i fot allah o jella merja tmirat Dhe një anë thotë bëma namazin, kanë ndiyetarët namazin vullnetar. Apo shpërblimin e namazit farz, i jet vetë që e ka la borxhin. Thotë bëma namazin. Te di thotë bëma xhurimin. Te di thotë bëma zakatit. Ose a mundun para mendu, ketë 30 ditë me ta morrti kush me ni çamë. 30 ditë e mundu të a xhuru, 30 ditë e mundu me bove pra mira, 30 ditë e mundu me dhau sadaka, 30 ditë e mundu me fal taravi, ama i kehin hak dikujt, ai ditën e kiamet dozo. Do Unë së mujtë të ndunja me morë Merja hakin tëm Thotë Allahu Gjelluala thot I thotë, merja hakin tëm Ja morin të mirat, ja morin të mirat Vjen ki cili e ka shah Vjen ki cili e ka ofendu Vjen ki cili e ka mshu Vjen ki cili e ka bra Edhe thotë, penga me sëram I sosën të mirat Shka shka t'japë mo Qysh mula Vjen njali cili e ka shah Thotë, ozotë, ka shaki Thotë, shka mo kitë mira Shkela shka mi morë mo Thotë Allahu Gjellualu hu Merë një gjunahot e juve dhe gjunja këtina A më një parëmëve zërë banë njëri gjunah Banë njëri gjunah Dikuj gjepë se të kanë hi hak I thunë ditën e kiametit O zotë Kim nga hi hak muë Po s'pas ka shkëm i morë mo Thu A kiti gjunahet të dhe Allah Po Merë gjunahin ta në gjunja këtina A ka makese që ka që lezën? Për këtë asyje, dutë me pasë shumë kujdes hakët e njerës e lezën. Ditë në kiametet lahën me vej pra këto punë. Nuk ka gjithë dinarë mo, nuk ka gjithë mo muskullat e kuj me thonë, së Sur, munë është i mu me më bëhe, së munë është i me më ledhë grupin të në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ala tutjoni bizullum vetë njerëzë mos juvan njerëzve zullum, pse kimë la me namaz, kimë la me axhirim, kimë la me zeqat, kjo ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Tot pejgamberi alaihi wasallahu selam deri sangarkuat me gjunohe, zbrazët pe të mirrave edhe e fucin në zjarr. Edhe e fusin në zjarr. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e binte shpeshher pyetje edhe ju thonte për çhemul sahabeve. Për shembull, madhë udduna al-sur'a feekum. Çka e llogaritni ju forc e shtymjes? Çka e llogaritni ju si njeriu jo, i fortë? I thonte i thonin sahabët: "Ja Resulullah, i fortë na i cili s'në mun kurkus, s'në rxon." Foll pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Mir po i fortë është ai i cili e mban hidrimin, e mban veten gjatë hidrimit." Pra të na, me tham, shembol, së forti, më thonë për shembull, çel apo i fortë me një alicë muskulade veta. Përsoqadon atë do në bukur sugjëfort. Kur ta i dhnoin, ban sabr. Kur ta i dhnoin, ban sabr. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, shpesh her, i hap i hapte fjalimet e veta, më çfarë? I hapte fjalimet e veta me pyetje. Duke u thonë kështu. Atë ju kallzoi, por shembonte, "Elā unabbi'ukum bi'akbaril kebā'ir." Atë ju kallzoi se janë gjuna më i madh dhe pasaj i kallzonte, për shembull, ata i thonin po ja thoni, po, sallallahu thonte pejgamberi selam, "Shirkun Allahun." Mos respektimi i prinderve Dhe pasaj sikurisht e pakishtrim Qoaj si në kam Edhe fjale reme Fjale reme Thon, Thot ebu bekrate Radiallahu ane jo ebu, Bekr, ebu bekrate radiallahu ane Thot qatë shumë e përsërit Dhe deli sa thashmi në të nalët Në të nalët se te për e ka Përsërit gjithashtu për nga mbire Shpeshar ju thotë dhe sahabët Atë ju kalzoj për banor të gjenetit Kusha banor i gjenetit Tanë të bëjnë amërë a.s. Kullu dhaifin mutadhafë Tanë të bëjnë a.s. Banë originit është Cicilin njeri zahift Kur kusë se banë malë Kur kusë se banë malë Lë u aqseme alëllahi la ebërra Me bëjnë Allahun Allah ja qënë bëjnë venë Kanë të djetarë kushë kënë njeri Njeri zahift së ka forë Ama është di dëvotë shumë Me bëjnë Allah Allah ja plëtson be timin e tina ata pasaj penga me Allahu selam aty kallzoi per banoret e zjarrit a e dini ju kush ish banori zjarrit kan von diatarat pse e perdor kete fjal sepse kur i di thuj diqush at kallzoi diçka asha thot kallzoi keni pale po nga kurbona mohabet çka thon njerzit çka ka treja un lip lip njerit treja se tash me u bova puna ajeni tash to njerzit qi po e bajan gadin e huj po duhet me shku me than çka ka treja Allah ka jeta emese Ti du ton porcel vazhdimisht domon. Çka kau ka Facebook jam, ka, ka Instagram jam, ka Twitter jam, a a, a, a e si lidh ka? Çto do të jam bosu njerëz, subhanallahu elazim. Se ka qallen vetë saj. Ah, do në mir jam. Unë ti ke ashtu të, të kshi, domon. Shkollës e kjo. Çfar çfarë lë çmenduri e kena mri që më interesant na vendjeta e huaj se jeta jonë. Apo. Mi bobe ashan shaqonte, atiu kallzoi për balonë të zjarrit. Thonin sahabët, poja Resulullah na kallzo. Thonte penga be alayhi salatu wasalam, kullu utulin Gjëwadhin mustekbir Tëndë e pinga Banor i zjarit është si, si cili njëri i egar Gjëwadhin I cili veç për veti këshir Njëri cili veç për veti në vet Këshir Dhove me në madhë Që kjo banor i zjarit Narujtë Allah nga banor të zjarit Vëzër banor i zjarit Si kur u akalzon njërë zëndën këtë Dunja saja banor i zjarit I egar Gjdo i egar Çdo njeri që e këshiron veç interesa vet, edhe tjetra, ka dhonë dhe çdo menë madh. Kto janë banor të të zialit. Gjithashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam shpashhar e habte fialën etina, duke i përdorur disa fiall, të cilat uh, ishin si të mjegulluara, e, e dinin kuptimin, posë dinin kuptimin të cilën e sinon pejgamberi sallallahu. Pse e thonë te kta, se sahabët thonin kush janë këta ja rasulullah. Tregon e Buhari ra diallahu an Thot, penga me e samë, thot një ditë për ditëve Se bakal mu fërridun Shkuan larkë në shpërblim njërzit e veçant Shkuan larkë në shpërblim njërzit e veçant Thanë sahabët, ja rasullallah Kush janë njërzit e veçant Kush janë njërzit unik Thanë të penga me lalli sallatës salam E dhakirun Allah e këthiran U e dhakiratu ata të cilët e përmendin Allahun shumë dhe gra që e përmendin Allahun shumë. Çka bën me këta? Këta ka pa më me zam shkojnë larg. Shkojnë larg me shpërbim. Pse e ka përdor sabakal mufarridun? Sepse al mufarrid i thonë njëri i cili u veçua. E bën se nuk do të shkojnë larg këta të veçuar. Le të tash i veçuarimi mund të mund kan me dhunja, me axherat, me çfarë. E pa e zam e ka E ka shpjegua Gjithasht të vëzër për nga mesam Kër kalion të dëni gjenaze E përdor të fjalijen Për qimë më thonë të I rahatum Ose janë rahatum pëj tina Dhe sahabë dhe shpeshe her thonin Ja Rasullullah Qka kjo i rahatum Apo i rahatum pëj tina Thonë dhe për nga vela Besimtari i mir Rehatoat nga vështisia E kësaj bote Dhe mundimi kësaj bote Duke u drejtu Drejtë rahmetit Allahot ka dhan sa i përket robit të Prisht, robit gjunacar dhe fasik, thot ky njeri lirou njësi Pitina. Lirou an kafshit Pitina, lirouën vendet Pitina, edhe lirou edhe edhe kush, edhe ë pemët Pitina. Ne ka than Allahu sallallahu alaihi dhe sallam, njeri ose lirou vetë, ose lirou pritina. Allahu na bavçë të lirohemi për veti ya rabbul alamin. Dhe mos lirohen njerëzit Rënjeve Gjithashtë të dhe pengamberi jonë Sallallahu aleyhi sallem Shpeshër përdorte në fjallimet e tina E niste fjallimin me qëfar Përshimu Përdorte dhe një fjalli qëditshme Që sahabët me thonë Si kuptohet kjoja Rasulullah Apo Përshimu thonëte Unsur e hake Dhalimen o madhlu me Thonëte pengamberi aleyhi sallatës salam Dhalit tanë Nimoj Pavarësisht a zulum qar A i bom zulum Sahaba thënë një ja Rasullullah Kër i banë dikush zulom unë e një moj Po kur tjetë ki zulom qarë Qish minimuja Rasullullah A më në shë varam e në dikush kërë me thonë që të Shilullah Dostin tanë, blavin tanë A ke zulom qarë A ke që i banë dikush zulom Ti sahar një moj Të shka të shkon menja ti Kër i banë dikush zulom Minimu A më kuro ki zulom qarë Qish minimuja Minimu, ja, minimu zuloma E këtu zan, me, pra, me qëllim e ka përdoj Për shënë ras që saabët pysin që është bëhet kjo në islami a rësullallah thapë nga mbeda le i salat e salat kër të baje zullum një moj nële ata a rap të kondrishë kër të baje zullum për shemën ka në thanë ka thanë poeti lajes e lune e khahum hine jenë dubuhum nuk e pysin vlavin e vetë kure, kure thyr a e ka thyr në zullum e a ka thyr në hak për shemën a rap të kanë pas kër të më thyr e mu vlavijem hajtë me mnimuë Ona se vëdet ja e kimira se kimira në shkoj hiç atim belamin i har. E vënëm së shorta, kuroi bam zullum njimoj. E kur ti bën zullum, kuroi zullumçardhvet, çka më bë? Ka thon kufan, na li ador. Shikova zërl islam, çka thot, njimoj zullumçarit të enal. Do të thot, a mujnë na më na zullumçartë ja onal. Degu sot, por shumë pa më më shkumë thani, valla un po do më të njimoj. Po i thotani de, më sho. E kreni po, oni de po yave po, ja ngon dalmet, kamon me të nali bizullumit. Kini pasi sa Avdhah thot Nima be pak Nima me t'ja pak Ma shumë fetfaja Pa ma besherë mu pak E kini pasi që kanë Pa Avdhah Ti dush me enal be zulumin Ti dush me enal zulumin Kure shen t'i kush Se sot djetar Nuk ohoj Mus ja por hap Ma në fjallë Po ti ti ki mu kon N'gjunat Allah bashk Allah ka me thënë Ku shkja dha drejtën Ti me full për fejtë Nimoj vla vitan Tu mus ja po shherë T'i kush thot Qish me mus ja po shherë Nimoj vlavi tanë të, të mësja përha përha fjallë Pse, sepsaj nuk është kompetent për atë punë Mirë, dhe zërë Me qitë njënëmi në Facebook Një vlavi jëtë Por shemë i laqë për mushknit I laqë për veshkët I laqë për kryje I laqë për sinë Njën i thotë, ti nimoj be Jo, ba, dishtë që nimoj Ti thonë, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o A vdes kur jap dikush fetfa apo një njeri që zban me varr. Kur dikush më llohet më jap sufel ai se të defens për veti, se sa është kompetent për atë punë. Çka duhet të bëna? Sish me një mugët njëri? Kur thotë Allah mos shkruajte. Mos shkruajte. Unë nuk ta përhap fjalën dalën. Vdes kur dikush e hap për hap dikujt që se meriton më hap në xhonajën e barabar. Në xhonajën e barabar, sikur çegjan në seva barabar në veprat të të mirë. Gjithashtu edhe pejgamberi jow sallallahu alaihi wasallam i përdorte edhe e, Fjalët e, e Buta dhe fjalët e Holla kur ju frojlte sahabeve të vet për shkak se ju bezat që ë që dua t'rregoj në meselë. Për çmë, bezat. Përosa ndonte sahabët më msoj çështë nevojtare. Tash po për shkak se sahabët janë njerëz të mallë dhe mësonë njëri mal, dikush për shembun më shkoi me ja. Ky edhe pejgamberi kish i shka namson. Amba do më dëshmërimi më mësoj. E përosa e para prindën fjalë tjetër. E nis te fjalimin që të kuptohet se edhe kjo është pjesë e mësimeve të mia. Por sheh më thonte pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, hadith që kanë xhir Imam Nesaiu dhe Ibn Majah, thonte: Un për ju jam si baba apo e vladit. Pse e thonte këtë fjali? Se baba jam son e vladit gjithçka. Ti thot tinëvojtore çështoj, lajo çështoj, pasrorjo çështoj, mos fol çështoj. E pejgamberi sallallahu poshakështojë mësu burrave, apo burrave çka i bante atë? Un e për shka, jam burave, burave, ju ban thonde, për jam si baba apo e vladit. Shumë dhe shoja pastaj i thonte kur të shkonin në nevitorë mos u drejtoni ka kibla as mos ia ktheni shpinën kanë anën tjetër. Do të thotë kjo është kontradiktë deri friktena, harretëna, o tash e kanë brijë, kur i ndërtonin nevitorën për ta rret, çka vanin? As mos jet ka kibla, as mos më akti kiblas. Nga ana tjetër, po sigurisht çdo asht emi xhami. Ka duhet më kon e kthimi në nevitorja. As aton, as këto. Asë kënej ka kibla, asë a nej, pëse? Sepse kënej drejto është, a neja këtë në shpinën Qëka të dhe po? Kënej dhe më po Pëse? Sepse kjo është ndejër për kiblen Nëndejër për, se ty që të po nevo nevojën Për këtë asyjo, për e nga më zamë E para print e një fjali Shë më dhënde, unë jam si bafa për juve Edhe u akazon të këtë kënd mesela që ajo shoqja e pejgamberit ejon sallallahu alajhi wasallam, shpesh har e përdorte fjalimin, e niste fjalimin e thënë qase për fjalimin do të folmi, nëse as e diemi, vetësh e ka nis fjalimin. Për shembull shpesh ajo pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam, kur bante dikush gjuna apo gabim, nuk diltën thotëm më thon filani biri filanit. Jo. Çka thonte e Johanas, o junarës, dikush mbi juve. Anadha të son bojnë sabr, qadimsinika. Like. A po, nësës bëjnë asa o po, a përësën që arë thonëte, o ju njerëz, o ju njerëz, kur bandin dikush gabim, e përdojtë, përshemë o që i ka horë në haditin e Usame Bluzej, dikur ka bërë shefat, për nësë mja prej dorë një prej grave që kanë bërë vjedhje, dhe që ka thonëte e penjënës rëmë, o ju njerëz, zbanë kjo, dhe nga dhe zësë po më jaftohme me këta, o ju njerëz, që ka bëjnë anë, o filan, tag, së së sena se nuk dojna mi ndresh njerëzit, na dojna mi korrit. Po jam sonte mi ndrej, kondoj u një, nuk ban kështu. Pse se kur ju thon ti për shemb, oju njerës, edhe ai gjuna çorë shkatim, mrena thos huaj se s'ma përmendën, emrë, elhamdullahu una ndrej kët pun. Amba kur ia përmend emrin, edhe me edhe me u ndrej, sa ne thon këtë, çe ki çe që pat bëra ato. Por këtë herë buloni, buloni njerëz. Thuni disa njerëz për shemb, na, shajë, nëse jera do çe përdorla. Ai kaumun siç e lejonat diku shpineve hinç aty. Ama tiçka thau, mos ma pa ka përmendën më mua. O përkret ka kjo. E kuro përkret më e lehtë, a kuro me emon, ajo bëhet erë. Gjithashtu xhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e eh, shpashhar eh, e përdorte edhe fjalimin mallëngjyes. Por si më thonte, tre veta do ta ken këta tre veta do ta ken ataku alla ka marru per shembull edhe nuk kemi mundësimi përmend shembulla tësati ka përmend pejgamberi ejon sallallahu alejhi dhe selem jide shoqëza pejgamberi pejgamberi alejhi dhe selam shpesh harë përdorte për gëzimin thon te ebshiru hada rabbukum qad fataha baba min abwab is sama po shem thon sahabeve përgëzohuni allahu ka çelur i derë qiellit për juve me laçit krenohen me namazin e juve por fatasia o zot që Fjallimit të jetë i kanë qëmë përsa abët e pengamberit a.s. Gjithashtë të dheze pengamberit jonë sallallahu a.s. Shpesher e përdorte edhe fjallimin me qëfar do njëher përdorte fjallë të cilat e tërhesh një frigën. Që njëriju këtë vëmendje, këtë vëmendje të të shtuar. Por që më thonë të pengamberit a.s. Trajvejta s'ju folë Allah on ditë në kiametit. Tash, kjo është frigë. Kujseyu si Allah ditë te Qiameted, pastaj ja u kallzonte pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dhe pejgamberi alaihi wasallahu alaihi wasallam shpesh i udhëdtoi sahabeve me kët hyrje, do të i jaqum. Kujdes, shumë kujdes. Me thon sahabët, çka ja rasulullah kujdes? Kujdes nga hirja te grat. Erdhë njëri dhe tha, "Ja rasulullah, e kunata, kunata tha vdekje. Kunata tha vdekje." Se përdo të këta kujdes, ijakum, kujdes, ruhuni, ruhuni pse, që të ngrit, të ngrit fjalimin në, në, në nivelin jon, sallim, e duhur. Gjitha që të dheze pengamberi jonë, sallallahu aleyhisselim, e përdo të edhe e, kujdesin nga të primi në fejtë. Të regoni ibn Abbas i radhiallahu anë, aditin se anëziri ibn Maje dhe i pap El Nesaiju, thëmë të pengamberi aleyhisselat dhe selam, ijakum valghuluwa fitin, ruhuni për të primit në fejtë pra e quluhet në fe. U fa nëma ahlak men kan qablukum elghlu fi din. Ata t'kan cin para Juve. A i dini si janë shkatërruar? Pe teprimit në fe. Çka është teprimi vëllezër? Ka ardhadit nga pejgamberi alayhis salam. Se teprim fea kur merr abdes 4 herë lëndurt. Teprimo. Pra se pala më non 4 herë me merr abdes atë teprim. A, a pala më non disa njerëz ku nuk kanë vepër vetëse e teprojn ta. Thot që i khullisamu të e mija, rahimahullahu t'jalla, thot në libret i kridha sëratin më snëkim, thot, fjalla për nga mesam, ruhuni për të primit në fe, për vshimë gjdo lojt të primit, si në akide, të uhid, si në vepra, gjdo lojt të primit, e të primit qka ovezer, kalimi i kufinit a Allahot. Edhe me fojt për një tem që Zoti e ka legjitimua, për nëse bosh bajat më me ta, ja u gërdit njërëse, b Allahu Gjellola Herë fol për emrat të vetë Herë për qësitë të vetë Herë për familjen Herë për luftën Herë për politikat Herë për pastrimin Herë për ushimën Herë për pijën Herë për gjennetin Herë për gjenemin Herë për ademin Herë për junusin Herë për ibrahimin Herë për jusufin O vezër Që këllera manija e Kuranit Që pëse është Mësë mu bëzdis Sepse njeri ju të krya fol vesh një tem Një Se, se e bezdis Për këtë asy e thot të abuajin mesudi Për nga mërë sëram, dinte me folë Mësë me nga bezdit doa shojmë nesë Se si fliste për në sëram Aqë ambël su bezdis dhe njëzë E kënë një i posë njëzë Vashë dhimi që bështë me një tem Një tem, një tem, një tem Pra juve njëzë me thonë O regull me tamam, regull A ka di shka qëtë në fe A ka di shka qëtë në fe A ka di shka qëtë në fe A këtë as e ka tepruar. Për këtë arsye thot Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ruhuuni prej teprimit. Ruhuni prej teprimit. Dhe gjithashtu vezza Pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam e përdor të shpesh fjalën wa'il. Por shjemo përdorte mjer. Mjer për këtë. Mjer, sigurisht që ndonë, ku ku për ta. Çfarë kur e përdorte? Thotë uh, ka ardhas me të nga Pejgamberi, nga Abu Ibn Haida, thotë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thonte wa'ilul ladhi yuhaddithu bil hadith uh, li udhaj be qoum feykdeb weil lehu weil lehu fat peygame selam mir para te i cili flet me disa fjal sa per mi ba njerzit me qesh dhe ren sa per me qesh mir per ta mir per ta tan van dietar shko e kam rein sala ali nse me rein pizorit es haram para me no me ba humor me ta perntragata mir per ta mir per ta Mirë për ta, dhe gjithasht do dhe se për nga mësa më ditë për ditëve, dhe sahabë e morin abdes edhe gutën, edhe tu i la kamët, për nga mësa mësha se pjesën e, pra, e masmet kamës, dhe më thonë, nuk i lajnë, nuk i lajnë mirë. Thotë për nga mërë a.s. Uajlullil aqabimin në nërë, mirë për disa kamët që kam i gjekë gjenemi, dhe sahabët e kanë kuptu si si kanë la kamët mirë ozamir para ta kam që si i lajm mir kam dhe këtu nuk duhet me kaluar në teprim, por duhet mola kamba mir. Këto që ka thënë prej uh, nismave dhe hyrjeve dhe hapjeve të fjalimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, koqala qambaruat bile pak e kena uh, të i galojë lushi Allahu që Allahu të na shpëvlen. Uh, në ligjëratën e ardhme do të flasim me lein Allahu te barekehu teala për fjalimet e pejgamberit Islam. Tanë ishin hyrjet e fjalimeve, dhe sa ligjëratën e ardhme me lein Allahu te barekehu teala do të shohim nga ambulsiti nga përmbajtja nga fjalit Nëse si ka formuluar fjali te pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Elusimallahu te barekehu teala, qe Allahut na mundson me përfitue nga fjalte me të mirë pra njerëzve Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Elusimallahu te barekehu teala, qe nuk te dit ta jerimet Allahut musliman ku te qen Allahut ndehmon. Elusimallahu te barekehu teala, qe Zoti onjëll el jelalu atikoj kemi çeluar Zotit na shpërbleyin. Atikoj kemi gabuar ka qen primeje do bej shaitanit. Elusimallahu qe Allahut na fal. Aquulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdu lillahi rabbil alameen.